Кочегар підніс рушницю і наготувався стріляти. Звір знову сховався у воду, і моряки відчули, як він торкнувся спиною дна гумового човна. Шелемеха зблід. Якби кліпер-бот перекинувся, і вони попадали у воду, то навряд чи вдалося б урятуватися від іклів здоровенного звіра. Морж знову з'явився за кілька метрів від човна. Кочегар вистрілив. Він бачив, як куля вдарила у воду, трохи не влучивши в моржа, і як той зразу сховався під водою. «Поцілив?» – спитав Стьопа, підгрібаючи кліпербот до криги. «Ні!» – і з відповів невдахи стрілець. У ту ж мить морж рушив в атаку. Проте моряки встигли вискочити на берег і витягти кліпербот. Але рушниця, яку шалемеха поклав на льду біля себе, Несподівано сприснула і покотилася в ополонку Хлюпнула І двостволка зникла за твій кочегара назавжди Шелемеха вхопився за голову Щоб ти луснув, проклятий, лаяв моржа кочегар Мене ж за пара поб'є, справді Степа теж був неприємно вражений такою втратою А морж плавав собі в ополонці То пірнаючи у воду, то виринаючи із злим сопінням позираючи на берег. «Ходім, покличемо вершомета», – запропонував хлопець. Шелемеха погодився. Більше нічого не лишається, як покликати мисливця і повинитись у загибелі рушниці. Побігли щодуху до лахтака. Тим часом туди підійшли гості з берега. На цей раз завітали Ландруб і незнайомий досі екіпажу лахтака маленький широкоплечий норвежець. Він одрекомендувався Карсен. Карсен, як і Ландруп, не знав ні російської, ні англійської мови. Далі приємних посмішок, ківків голови та слова «товаріст» розмова не йшла. Зате дуже жваво розбалакались прибулі норвежці з Еріком Олаунсеном. Стороннім спостерігачам, що не знали норвезької мови, а в даному разі це були Кар та його товариші, навіть здалося, що норвежці про щось сперечалися. Раптом біля ополонки розітнувся постріл. Всі обернулися і побачили, як юнга і шалимеха вискочили на кригу і по хвилинній затримці побігли до пароплава. Невже ведмідь схопився вершомет? Чи може мерпи злякалися? Але з пароплава нічого як слід роздивитися було не можна, бо майже половину ополонки затуляли туруси. Лише коли прибігли яхтсмени, як прозвав Кар, Сьопу і Шелемеху, з'ясувалося в чому річ. Запара шкодував за рушницею, а вершумет заметушився, поспішаючи до моржа. Він взяв манліхер і гарпун. Примітка манліхер – п'ятизарядна рушниця. Ельгар очевидно зрозумів, в чому річ, і теж захвилювався. Він підійшов до вершомета і потягнув його до кара. Моряки уважно за ним стежили. Ельгар узяв з рук вершомету рушницю і відставив її набік, потім узяв гарпун і щось заговорив по-норвезькому, показуючи, як він кидатиме гарпун. Ельгар хоче вбити моржа гарпуном, без рушниці, і просить на це дозволу, пояснив Степа, який перший зрозумів норвежця. Розділ восьмий Ландру і Карсен підтримали просьбу ельгара. Він, мабуть, гарпунник китобоїць з професії, висловив з Можливо погодився Кар і додав. Тепер важко зустріти вправного гарпунника. Відколи поширилася гармата гарпун, гарпунник став гармашем і забув старе ремесло. Всі з цікавістю обступили ельгара. Лише вершомет насупився. Йому дуже кортіло. «Пристрелити моржа самому!» «Але як він дійде туди?» – поцікавився Кар, показуючи на Ельгара. «Адже йому не можна втомлювати ногу!» Власне, це запитання адресувалося до запари. Але метеоролог, засмучений втратою рушниці, у перший момент навіть не зрозумів запитання. За нього відповів Стюпа. «А ми підвеземо його на нартах!» А тим часом морж утече, глузливо вкинув мисливець. А щоб він не втік, стряв у розмову кар, беріть швидень нарти і діть.